aften og velkommen til Skab Tanken, et nyt iværksætterprogram på Aarhus studenterradio. Mit navn det er Ebbe Vestergaard, og i aften der har jeg besøg af en gæste iværksætter, som vil fortælle jer lidt om, hvordan det er at starte sin egen virksomhed og hvilken erfaringer, man kan gøre sig i, i den proces. Men inden vi går i gang med det hele, så skal vi lige have noget musik. Her kommer Panama med DJ Blues. Du lytter til Skab Tanken på Aarhus Studenter Radio. Yes, Panama var det her med DJ Blues. Et rigtig fedt nummer, synes jeg faktisk, og det bliver også spillet rigtig meget i, i radioen lige for tiden. Du lytter til Tanken, og i aften, der skal jeg byde velkommen til den første gæst, jeg har i studiet i det her program, Martha Bullette. Velkommen til. Tak skal du have. Og Martha Bullette, grunden til, at du sidder i studiet her i aften, det er, at du skal hjælpe mig, og du skal hjælpe lytterne med at blive lidt klogere på, hvordan det er at starte sit eget, øh, og hvilke erfaringer, man, øh, man gør sig undervejs. Ja. Øhm, og øh, jeg vil gerne spørge dig her til at, at starte med, øh, om du ikke lige får fortælle sådan lidt om dig selv, bare lige kort. Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, øh, ganske kort, så øh, startede jeg virksomheden op i 2001. Øh, har været i gang nu i godt øh, 11 år, øh, så jeg var 33, da jeg startede op, og er nu næsten 44 så jeg har været i gang i et godt stykke tid, jeg har to små børn, øh, ja, og jeg kommer fra Hirtals oprindeligt. Så det er jo godt nok lige at vide, hvor er det egentlig i landet, man er født. Ja, og, og du, du har simpelthen startet din egen virksomhed. Ja, yeah. det har jeg. Vil du, vil du fortælle lidt om, om virksomheden? Bare, hvad, er, hvad er tanken bag det? Øh, ja, altså... Når man starter op, og som jeg gjorde det i 2001, så var der ikke sådan lige øh, med det samme så mange tanker. Øh, på det tidspunkt, der, var jeg, der havde jeg et job som konsulent. Øh, jeg har sådan en lidt bred baggrund at arbejde med markedsføring, undervisning, læring, øh, kommunikation, øh, projektudvikling osv. Jeg har lavet mange forskellige ting, men havde også haft svært ved at finde ud af, hvordan kommer jeg egentlig at spille? Hvordan bruger jeg min faglighed? Øh, og hvad er det lige, som jeg kan bidrage med i den her verden? hvordan er det, jeg skaber værdi? Og så videre. Øh, og så stod jeg der i 2001 og havde et job, som jeg egentlig ikke var specielt glad for. Øh, jeg trivede simpelthen ikke i det. Og øh, som min far op i Hirsals ville sige, øh, jamen du skal søge noget, noget andet, inden du siger dit job op, så du ligesom ved, hvad du har, og så videre. Øh, og øh, det virkede altså ikke for mig, fordi at øh, hvis jeg skulle have motivation og lyst til noget andet, så var jeg nødt til at slippe det, der ikke fungerede for mig. Så det gjorde jeg, at jeg sagde mit job op, ringede til min chef søndag og sagde, at jeg siger op. Og så sagde han, det kan du ikke. Så sagde jeg, jo, det kan jeg. Og det gjorde jeg, øh, og vidste faktisk ikke helt, hvad er det for et dybt vand, jeg begiver mig ud på nu. Øh, men øh, jeg havde selvfølgelig noget erfaring, og, så videre, øh, og noget af det, som jeg tænkte, der kunne være super interessant for mig, det var netop at arbejde inde i det felt, der hedder udvikling af ressourcer, eller at hjælpe folk med at finde ud af, hvad det egentlig de brænder for. Fordi jeg ligesom havde taget min egen medicin egentlig. Så, øh, men jeg var ikke helt klar på det tidspunkt endnu. Øh, og jeg tænkte, hvis jeg skal gøre noget nyt og noget anderledes, så må jeg starte på en frisk. Så jeg gjorde egentlig det, at jeg mere eller mindre solgte, hvad jeg ejede og havde, og øh, pakkede en lille rygsæk på 6 kilo, og øh, så gav jeg mig ned øh, mod Pyrrnærerne i Frankrig den 12. september 2001, og øh, gik ud på den her pilgrimsrejse til Santiago de Compostela. Øh, Rigtig i flot, flot rute i øvrigt, jeg har været dernede. Åh, oh, okay, <laughs> ja. men det er fantastisk. Og det blev jo sådan en meget skældsættende rejse, fordi jeg også der fandt ud af, at, at øh, det er rejsen, der er målet. Det er ikke det at nå frem til noget. Så det, at vi skal huske at nyde rejsen undervejs mod et mål. Øh, og det var også på den rejse, at jeg egentlig udviklede det koncept, som jeg siden kom til at arbejde med som coach. Og... Procesudvikler Eller proceskonsulent øh, Som jeg egentlig har levet af lige siden Men uden at øh, Altså jeg har arbejdet som coach siden 2001 Men jeg har egentlig Jeg er ikke uddannet coach Så, øh, så jeg har gjort det Fordi at det var der jeg havde øh, Det var det jeg brændte for Det var der jeg havde mine kompetencer øh, Det har ligesom være mit felt så, så det var det jeg startede op med i 2001 det lyder jo øh, rigtig interessant, den her måde med, hvordan du ligesom bare bryder ud af, af de faste rammer, og, og din chef siger, at du kan ikke sige op, og så gør du det alligevel. Og så ja. bare en, en måde at, at starte i eget. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at vide sådan helt konkret ja. øh, din virksomhed. Ja. Hvad, hvad handler den om? Hvad går den ud på? Jamen det, jeg så har lavet i årene, fordi at, øh, jeg var ikke 100% klar, og, og det er jo også noget, der på det tidspunkt det er også noget, der udvikler sig undervejs, at øh, da jeg startede op med, så begyndte jeg i det små med noget coaching, og det er jo så her godt 10 år senere jo udviklet sig til noget andet, fordi jeg har fået mere erfaring og blevet mere klar på, hvad det egentlig er, jeg gerne vil. Og det er jo egentlig sådan en never ending eller process, hvor jeg fortsætter med at udvikle det, jeg gør. Men det, som jeg har gjort rigtig meget i de her år, det er, at jeg har haft sådan kan man sige, to spor, det ene spor, det er, at jeg har arbejdet med coaching, øh, særligt i forhold til karriererådgivning eller karrierecoaching med øh, både, det kan være ledige, men det er også folk i jobs, som øh, gerne vil noget øh, i forhold til at bruge deres faglighed. Øh, det har også været studerende, jeg har også lavet ungdomscoaching, øh, og det, det handler om, det er, at folk de finder ud af, hvad det egentlig er, jeg brænder for. Og jeg plejer sådan at sige, med hensyn til det med coaching, at hvis man gerne vil ændre for eksempel i sit job eller i sit studie, vil ændre lige en lille bitte ting, så er det nok ikke mig, man skal til. Fordi at jeg er en, som når jeg coacher, jamen så øh, er man nødt til at, at ville noget. Øh, så er det ikke de små ting, så er det egentlig nogle lidt større øh, ting, der kan komme til at ske. Det er den ene ting, det er en spor. Det andet spor er, at jeg så har lavet øh, projekter, jeg vil kalde det innovationsprojekter, hvor jeg har forsøgt at samle forskellige ressourcer eller forskellige interesser i noget fælles felt. Altså for eksempel har jeg lavet et projekt, jeg fik ideen til et projekt, der hedder Design Match, hvor jeg samlede 120 designstuderende fra henholdsvis egentlig Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus og Aalborg Universitet og fik dem til Randers en uge, hvor 24 virksomheder på forhånd havde defineret nogle innovationsopgaver, altså nogle opgaver, nogle, nogle ting, som de gerne ville gjort noget ved, have nogle nye vinkler på, men som de ikke havde øh, fået taget hånd om. Og så arbejdede de her øh, studerende på tværs i små øh, 24 teams i den her uge på at skabe innovation for de her virksomheder. Øhm, og det var jo meget berigende for alle. Nogle af mine samarbejdspartnere, dem der med, de sagde, at det var sådan et win-win-win øh, og wow-projekt, fordi at det gav noget optimalt til alle parter, der var involveret. Så det er egentlig de to spor, jeg sådan har kørt af. Okay, hvad, hvis vi sådan skal, skal få nogle sådan tal på, på virksomheden, ja. eller sådan lige nogle begreber, hvad hedder den? Den hedder øh, Molde Q train Molde Q-train. Ja, yeah. yeah. det er jo en meget nemt navn, ligesom mit eget navn er, uh, og jeg kan, det er hvad jeg skal fortælle dig, hvad uh, det står for. Må du meget gerne. Ja. Yeah. Uh, molde, det er et engelsk eller et spansk ord, og betyder det at støbe eller skabe noget, som ikke er. Q står for kvinde, og det er arbejde ud fra det intuitive, og uh, fornemme noget, og så og gå efter det. Og train står for at have retning, og tage action, og også uh, nå i mål med tingene. Så det er ikke bare noget, vi tænker, men det er også noget, vi gør. Okay. Er det, er det bare dig selv, der er tilknyttet, eller har du, har du ansat? Øh? Jamen, det er egentlig bare mig selv, øh, og så sammen med nogle andre, afhængig af, hvad det er for nogle projekter, jeg er involveret i. Jeg har også haft coaches tilknyttet og har løbende afhængig af, hvad det er for nogle opgaver. Så, så det er både mig selv, men for eksempel i det her designmatch-projekt, jamen der var der jo rigtig mange andre involverede, andre parter, så, øh, så det er ikke sådan noget, der er meget fasthymret, det er meget fleksibelt, og øh, kan man sige opstår afhængig af den opgave. Ja, Jamen, det, lyder, det lyder rigtig spændende, og øh, jeg vil gerne høre, høre rigtig meget mere, det er jeg sikker på, at lytterne også gerne vil. Vi skal lige vi skal have noget musik, og, og så efter det, så skal vi høre mere om, hvor, øh, hvor du ligesom fik ideen fra, og hvad der ligesom blev til grund for det, og hvor du søgte inspiration, og, og hvad det var for et, et projekt. Men først så kommer der lige øh, lidt musik med White Lies. Det er en podcast fra Skab ved Tanken, som er et iværksætterprogram på Aarhus Student Radio. Ja, velkommen tilbage til i Tanken, et program på Aarhus Studenter Radio. Jeg har i dag besøg af Marta Boulette, en ung kvindelig iværksætter, som øh, har valgt at starte sit, øh, sit helt eget. Og inden musikstykket her, der hørte vi noget om, øh, om Marta øh, Boulettes virksomhed. Og øh, faktisk i øh, musikstykket under pausen, der snakker jeg lidt med hende omkring hendes baggrund, øh, fordi det har vi faktisk ikke fået ind. Og øh, Marcel, jeg synes faktisk, du meget gerne må fortælle lytterne lige, lige så kort, som du egentlig gjorde mig, hvad ja. din baggrund er, øh, før ja. du, du startede din virksomhed. Ja, jamen øh, oprindeligt så har jeg sådan en forsikringsuddannelse og har været i lærer øh, og læst samtidig i og markedsføring. Og så øh, fandt jeg ud af, at der var noget, der hed markedsøkonom, der lige var startet op, så man kunne tage, så tog jeg den uddannelse. Og så så jeg, at man kunne tage sådan en bachelor i business administration på et engelsk universitet, og så tog jeg den, og så læste jeg så videre en international eller sådan en master i international markedsføring. Øh, og så har jeg læst øh, bifag i kommunikation og retorik øh, i Danmark på Aarhus Universitet, og så har jeg en halv master i læreprocesser på, fra Aalborg Universitet. Det må også siges at være en del, tror jeg. Ja. Yeah. Og, og, og før, før musik, der snakkede vi om, om din virksomhed, yeah. Mod Model Q-Train, er det, det rigtigt? Q-Train. Yeah. Som er den her sådan, æh, coaching virksomhed, så, yeah. som du selv har startet, så yeah. du selv er med i. Og øh, du nævnte kort, at... Øhm, Hvordan, hvordan du ligesom havde fået inspiration, det var ja. noget med, at du havde været i et job, og så ligesom sige, okay, jeg er ikke her, ja. jeg vil gerne noget andet. Ja. Øhm, og det er egentlig gerne det, jeg vil, vil lidt sådan mere ind på nu ja. her, fordi hvis du sådan skal, skal trække nogle hovedlinjer frem, hvorfor, hvorfor var det så helt konkret, du valgte at starte din egen virksomhed? Ja, altså det er jo et super godt spørgsmål, fordi at... Øhm jeg var faktisk ked af, at jeg ikke gjorde det noget før, men jeg har i mange år været sådan en, der godt kan lide at lave projekter, og haft idéer til alt muligt, og jeg har også gjort ting, men det var først der, hvor jeg blev så presset, hvor jeg bare var rigtig ked af det, og tingene fungerede ikke for mig, at jeg blev presset ud i, og så må jeg bare slippe tøjlerne. Og det håber jeg selvfølgelig ikke, at andre bliver så presset, men det og og ture og spring ud som iværksætter, og også i 2001, var et øh, kæmpe spring for mig. Jeg havde længe gerne ville gøre det, men havde ikke turet at gøre det. Så, øh, ja. Og så tog du øh, på den her rejse simpelthen ned for at, at finde dig selv? Ja, så tog jeg på den her pilgrimsrejse øh, lige umiddelbart efter, at jeg havde sagt det her job op, og øh, tænkte, jamen nu må det bære eller briste, altså, så må jeg skulle finde på et eller andet. Øh, og så tog jeg på den pilgrimsrejse øh, og begyndte at finde ud af, at, øh, hvad er det egentlig, livet handler om? Hvad er det egentlig, der giver mening for mig? Hvad er det egentlig, jeg brænder for? Hvad er det egentlig, jeg synes, der er interessant? Øh, og det er jo først der, når man er inde ved det, der er vigtigt for en, altså at man egentlig også kan handle på det. Øh, og det gav den her pilgrimsrejse mig. Øh, så øh, på rejsen udviklede jeg så også et koncept, som da jeg så kom hjem igen, Uh, og nej, jeg skal lige sige at på rejsen fandt jeg også ud af uh, fik sådan nogle indsigter om jamen, hvad er det egentlig det her liv handler om uh, jeg fandt ud af det der med at vejen er målet altså at vi kan ikke bare sigte mod et mål og så løbe derhen nej, vi er nødt til at tage bitte små skridt og nyde rejsen undervejs og udsigten og dyrke alle de muligheder som vi får øje på undervejs uh, jeg mødte for eksempel op i Pyrrnærerne jeg havde glemt noget vand og noget mad havde jeg ikke lige tænkt, at det var vigtigt og så deroppe, så sidder der fire mænd øh, med den fantastiske frokost og vin og vand og alverdens ting. Og hvis jeg havde forberedt mig rigtig godt og bare gået mod målet, så havde jeg jo haft vand og mad med selv. Men det havde jeg ikke. Men det var sådan en mulighed for, at jeg egentlig kunne sige, selvom jeg ikke kunne tale spansk, kunne tegnsprogsagtigt øh, skabe kontakt med dem og få dem til at byde mig frokost i det grønne. Og det gjorde de. Og de gav mig deres visitkort og sagde, bliver det det mindste, så ringer du til os. Og så kommer vi og hjælper, os. hjælper dig. Og det er jo det der med, at hvis man er så fastlåst på, hvad det er, man gerne vil, øh, så får man måske ikke øje på, hvad der sker undervejs. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tænker var helt vildt vigtigt. Og så fandt jeg også ud af, at jeg har kloge fødder. Øhm, og det er jo, folk de siger, når jeg siger, at jeg er kloge fædder, jamen hvad er det for noget med at have kloge fædder? Jamen det er faktisk at være der, hvor energien den er. Altså være der, hvor du bliver næret, og der, hvor du bliver fyldt op, og der, hvor det er sjovt. For det er faktisk der, det er at nemmeste for ting til at ske. Hvis, og det betyder selvfølgelig ikke, nu har jeg jo selv læst og så videre, øh, det betyder ikke, at man bare skal opgive alle studier og sådan noget. Nej, det betyder måske snarere, at du skal finde ud af, hvor kan du få det til at give dig energi, Hvordan kan du få det til at nære dig? Skal der jo nogen, noget, der skal reorganiseres? Eller hvad er det, der skal til? Øh, så jeg tænkte meget over det der med, at du er simpelthen nødt til at tage udgangspunkt i dig selv, og finde ud af, hvem er du selv, og hvad betyder noget for dig, og hvad er det, hvor energien er? Så da jeg kom hjem, øh, så så jeg, at øh, og i Bella Center, der var der sådan en konference, sådan en ledelseskonference, blandt andet med Stephen Covey hvor han så øh, skulle deltage, og jeg tænkte, det er nok sådan et sted, jeg skal hen for at kunne finde nogle potentielle kunder, hvis jeg gerne vil få ting til at ske for folk, og være med til at udvikle menneskers potentiale, og få dem til at gå efter det. Øh, så jeg... Men jeg havde jo ikke nogle penge, og jeg havde jo heller ikke noget job, og jeg var jo sådan... Jeg havde masser af tid, så til gengæld. Så ringede jeg over til Bælger for jeg tænkte, hvis man er arbejdsløs i værksætter, som jeg var på det tidspunkt, og kommer op fra Hirshals måske en dag, så kan det være, at man... Jeg kunne få noget at eller noget. Jeg tror, det kostede 7-8.000 eller sådan noget at komme med. Og jeg ringede over til Bælger og så siger de... Øh, siger, Goddag, mit navn, det er Max Bolette og Jeg ringer, fordi at jeg gerne vil... Øh, være med på den her ledelseskonference, og jeg tænkte, kan jeg få noget rabat? Og så siger hende sekretæren, at lige øjeblik, jeg skal prøve at tale med direktøren, og det gør hun. Og så ringer hun tilbage næste dag, og så siger hun, men man giver ikke rabat til arbejdsløse iværksættere, og heller ikke dem om får hirsals. Nå, <laughs> og, og, og jeg kan godt lide det hirsalsbemærkning lige er, er, er inkorporeret i det der, det er fint. Og øh, øh, og så øh, så tænker jeg, nå, men det lyder nu som om de har travlt. Øh, og det er jo igen det der med kan man se dygtige de muligheder der er altså kan jeg få øje på nogle muligheder så tænker jeg, men hvis nu de har meget travlt så har de måske brug for nogle ekstra hænder og jeg har da to hænder jeg havde ikke så meget at lave jo jeg vil gerne have noget at lave så jeg ringer over næste dag igen og siger ja, men det er mig, den her arbejdsløse iværksætter op fra hertals. Øh, hvis nu jeg kan tilbyde min arbejdskraft og hjælpe med et eller andet om jeg så kunne få noget rabat ja, men nu skulle hun spørge direktøren igen og hun ringer så næste dag og siger, at nu har hun talt med direktøren, og øh, han synes faktisk, det er en god idé. Så det ender med, at jeg kommer til at arbejde to dage på mæssegulvet og øh, registrere alle de her deltagere og får et kæmpe netværk. Og samtidig kommer med på den her ledelseskonference gratis, øh, mod at jeg så, eller, og samtidig faktisk på trappen møder øh, min første kunde. Ja, det er jo interessant, kan man sige. Så det der med at ture og springe ud i at øh, gøre noget, uden at man har sikkerhed for, hvad kommer der egentlig ud af det? Det er jo meget af det, som, øh, som jeg også har været inde på i tidligere programmer. Det er det hele den her sådan, proces med, og, og hvordan gør man. Øh, og jeg synes, det er interessant... Øh, det, du fremhæver med, at øh, jamen, det er meget det der med processen, det har du lært, at, øh, at det ja. ikke bare det der ja. med, at man, man, man, man går i gang. Øh, men hvis vi sådan skal, skal gå lidt tilbage til, til din virksomhed, nu har du mm. snakket en hel masse om, om processen og det mm. der. men det, som, som jeg også har taget, taget frem, og det, som jeg tror mange iværksættere, eller yeah. sådan mange potentielle mm. iværksættere derude tænker over, det er, jamen, hvor får man den her idé fra? Fordi yeah. Alle tænker sådan lidt, jamen, jeg vil da gerne, eller jeg har da måske drivet til at starte noget selv, ja. men hvor får jeg den her idé? Hvor ja. Har jeg kompetencerne selv til det? Mm. Hvor, hvor får jeg den her idé? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide sådan, din idé, det er jo coaching overordnet, ja. øhm, men, men hvor får du ligesom idéen til at sige, okay, det her det er noget, folk kan bruge, fordi ja. det er der også i virksomheder. Men øh, man ved jo aldrig, om det, er noget, man, altså, om det er noget, der er nogen, der vil betale noget for. Æm, og ideen er jo aldrig klar fra starten af og derfor, der hvor du begynder eller starter hvis, som iværksætter det er jo ved at finde ud af, hvad interesserer du dig for hvad brænder du for, h hvad er det du, egentlig du brænder for Æh, hvad synes du der er interessant, hvad optager dig fordi det kan være meget svært at øh, kunne handle på noget som man ikke er interesseret i og ikke har motivation for Øh, så ideen er jo aldrig øh, fuldstændig færdigudviklet, når du går i gang, og det var den heller ikke for mit vedkommende. Øh, der var jo mange dengang, da jeg, jeg tænkte, at det må være sådan noget coaching. Det var helt nyt det begreb dengang. Og jeg kan huske, at jeg mødte nogen, som sagde, at coaching det kan man da ikke, fordi at det er jo kun inden for sportens verden. Øh, hvordan vil du overhovedet få nogen til at betale penge for det? Det er, jo, det er meget interessant, det der med altså, udfordringer, man møder for andre, der siger, coaching, det er der ikke nogen, der gider af. Nej, men og jeg tænkte, øh, men måske igen, nu kommer jeg fra Hirsal og der er meget modvind, så jeg, måske er jeg vant til modvind <laughs> og blæst, og ja. det mig lidt. Æ, og, og det lød mig ikke gå på af, ja, men øh, tænkte, jamen, hvordan kan jeg så komme i gang? Hvad kunne blive mit første projekt? Æ, det blev så den her kunde i København. Men der var selvfølgelig også nogen, som lå tættere på, hvor jeg i starten sagde, at jeg vil gerne afprøve mit koncept. Så havde jeg sådan en testgruppe, jeg tror jeg havde fem halvveninder og nogen af deres bekendte, som jeg så testede konceptet af på, for at finde ud af, om virker det her egentlig. Og det er det med at tage de små skridt og involvere folk i det, og ideen udvikler sig ikke ved, at... Du har simpelthen tænkt den endegyldige sandhed. Ideen udvikler sig faktisk i samspil med andre. Og derfor er det også vigtigt, at den her italesætte, det at begynde at sige tingene højt. Fordi det er der, du også kommer i, øh, i spil. Og, på, og der er selvfølgelig også noget på spil. Øh, og det er også der, det bliver lidt farligt. Fordi tænk nu, hvad, eller hvad tænker andre? Og tænk nu, kan jeg det her, og har jeg kompetencerne? Og der er også mange, der, man kunne sige, at jeg er jo ikke uddannet coach, og jeg har faktisk levet af det i øh, godt 11 år nu. Øh, og jeg lever super fint af det. Øh, øh, men og der er man nødt til at prøve tingene af, og ture uden at have vished for, om det her er muligt. Og så øh, måske ikke gå øh, i flere år og afprøve noget, der ikke virker, men sige, okay, nu afsætter jeg en måned, og så tester jeg, er det den her vej, jeg skal gå? Er det det her, der, der kunne være en idé? Og idéen må jo udspringe fra dig. Altså, fra hver enkelt person, som har et eller andet, de pusler med, eller et eller andet, de synes, det er interessant. Øhm, og i mit arbejde har jeg jo brugt forskellige værktøjer og metoder. Øhm, for eksempel sådan en metode, der hedder et Dreamboard. Jeg ved ikke, om du kender det. Nej, du vil meget gerne uh, fortælle lidt om det. Ja, øhm, det er sådan en metode, hvor du øhm, visuelt øhm, tegner ned hvad er det egentlig, du drømmer om? Hvad er det egentlig, du er optaget af? Hvad kunne du godt tænke dig, hvis det er sådan, at det er dig, der skal skabe verden? Hvordan skal din verden så se ud? Og det kan man simpelthen tegne, og det kan være tændstiksmænd og kvinder og små streger og nogle ord og sådan noget. Der er også nogen, der laver kollager og så videre, eller maler, eller hvad de nu gør. Men der begynder der allerede at tegne sig sådan et mønster på sådan et dreamboard, hvor man kan få øje på, okay, når det er de ting, der går igen. Øhm, og man kan sige, at det der med at være iværksætter og få ideen, det er også at ændre ens mindset fra at tro, at det er andre, der skaber fremtiden, eller det er andre, der skaber verden, til at du selv siger, jamen jeg kan faktisk også være med til at skabe verden. Og, og det jeg gør, gør også en forskel, uden at man egentlig har sikkerhed for, at og øh, arbejde i en eller anden retning, at det er den rigtige. Fordi det ved man ikke. Så det er simpelthen, det er i hvert fald bider meget i det du siger, det er det der med, at det er lysten, der driver værket, måske på en eller anden måde. At det er, altså, vi har alle sammen potentialer til det. Det ja. er mere det der med at, at tur tage springet. Om du så er, er, er kemi og du vil til at arbejde med, ja, med coaching for den sags skyld, ja. eller du vil have ja. noget helt andet. Kompetencerne, ja. De skal nok komme, eller dem ja. skal man udvikle i samarbejde med andre. Det... Ja, eller også så har man dem allerede udviklet eller iboende. Jeg havde faktisk en ingeniør, som jeg coachede, og det, jeg coachede hende på, det var ikke, at hun skulle have et ingeniørjob. Det var faktisk, at hun blev selvstændig, og hun startede en virksomhed op, som arbejder med flow og med procesudvikling og med... Øh, gruppedynamikker og teams, og hvordan kan man finde sin vej. Øh, hun skriver sådan en bog, og øh, inden for det her felt og så, videre, så øh, altså alt er jo muligt, øh, men du er nødt til selv at gå af vejen, og, og, øh, og nogle gange er der måske nogle barriere eller nogle udfordringer, ligesom øh, man kan sige, at det job, jeg havde, det dårlige job, jeg havde, blev jo faktisk min redning. Fordi det gjorde, at jeg turde stoppe op og sige, okay, det virker ikke det her for mig. Jeg må simpelthen prøve noget andet. Hvis det her skal være med resten af mit liv, så dør jeg. Så det at stoppe op og tænke over, hvad er det egentlig, jeg vil. Og selvom man møder nogle barriere, eller der er nogle udfordringer, så vende det til muligheder. Ah, jamen det er... Perfekt, I tråd med, hvad vi skal til at snakke om her lige om lidt, for der skal vi nemlig til at høre lidt mere sådan, om, hvilke konkrete udfordringer det faktisk var, øh, du havde øh, da du startede din egen virksomhed. Så vi vender tilbage lige efter Kashmir. Du lytter til Skabetanken på Aarhus Studenter Radio. Yes, Kashmir var det her med Miss You Slide Return. Uh, et rigtig fedt nummer, synes jeg. Og de spillede faktisk i øvrigt, en rigtig fed koncert på Northside med The Good Life, hvor den her også var en del af det. Det kan vi jo også godt få ind i programmet. Og øh, du lytter til øh, iværksætterprogrammet tanken, som i aften har besøg af Martha Bulette, en kvindelig iværksætter. Og jeg forsøger i aften at blive lidt klogere på, hvordan en iværksætter tænker, og hvad der kan drive mennesker til ligesom at starte deres eget. Og jeg synes, vi allerede er nået et rigtig langt stykke med, med det her projekt. Og det er jo fordi, at du har startet din egen virksomhed. Vi skal lige have navnet på plads en gang til. Molde Q-train ja. simpelthen. Ja. Æ, det er et rigtig sjovt navn. Og hvis du lige vil forklare navnet en gang til. Molde står, det er et engelsk eller spansk ord, det står for det at skabe noget, som ikke er. Æ, Q står for kvinde, det er at arbejde ud fra det intuitive, og train står for det at tage action på det og have en retning og noget i mål. Fantastisk. Det er jo dejligt, når alt det giver mening. <laughs> uh, og før, før Cashmere her, der snakkede vi lidt om sådan det der med, med ideen og meget omkring det der med processen og det er så ligesom meget af vejen uh, frem til, til målet. Og det jeg uh, rigtig gerne vil snakke med dig om nu, og som du også fint lavede en kado op, uh, før vi hørte yeah. musiknummeret her, det er noget omkring de udfordringer, fordi jeg tror alle uh, derude kan blive mm -hmm. enige med os to at der er højst sandsynligt mange udfordringer ved det at starte sit mm. eget. Og hvis vi, sådan, vi skal starte et eller andet sted, ja. får ikke bare at sige, udfordringer, hvad, hvad siger vi så? Ja. Øhm, så hvis du vil nævne bare nogle helt konkrete udfordringer, ja. der var ved at starte din egen virksomhed. Ja. Jamen, øh, det var jo meget sådan nogle øh, personlige udfordringer i første omgang, fordi at øh, øh, de der overvejelser om, jamen, kan jeg nu blive en iværksætter? Er jeg nu dygtig nok? Og Uh, har jeg det, der skal til, og, og er jeg uh, sådan en, uh, der bare kan gå ud og gøre ting, uh, komme op fra hirtals, og, uh, og så videre, og, og man kan sige, at noget af det, der var en udfordring, det var egentlig også sådan min uh, familie og mine forældre, fordi min far, han synes måske ikke, det var det bedste, han synes, at jeg skulle lade være med at være så vild, og uh, have fokus på at få et godt job, og Øh, fordi han selv var selvstændig, og er selvstændig, og ved, at det, er, det kan også være hårdt. Øh, men i dag, hvor han egentlig frarådede mig det dengang, så har han jo i dag sagt, hvad sagde jeg? Og det er jo selvfølgelig fordi, at jeg også har klaret det fint. Men de der udfordringer med ens nære, eller ens nærmeste, er jo også nogle... Øh, noget, man skal takle og finde ud af, hvordan gør jeg egentlig det her? Så i første omgang, tror jeg, noget af det, der i hvert fald er vigtigt, det er at fortælle det til nogen, som man har tillid til, og som man er sikker på bakker en op og støtter en i det, så man ikke bare får nej, nej, nej. Fordi det kan også være det, der så gør, at man ikke går videre. Men så, jeg, jeg tænker meget på det der med, at du, du snakker meget, du fremhæver de personlige udfordringer ja. som, som de store. Jeg tror, hvis man, eller det vil jeg i hvert fald tænke ja. ved, ved at starte egen virksomhed, så er der jo en hel masse logistiske udfordringer. Åh, oh, så er der, hvad med regnskaber, ja. kan jeg overhovedet det? Ja. Og sådan, altså, du, du fremhæver de personlige som desværre. Ja. Var, var det dem, der var de sværeste? Ja, men altså, det er fordi, at jeg synes ikke, at de der logistiske, eller hvad man skal kalde dem, de der mere praktiske i forhold til, at man skal lave momsregnskaber osv., det er jo sådan meget til at tage og føle på, det er noget, man kan lære, og, øh, øh, og ellers så kan man få nogen til at gøre det for sig, og man måske kan, er der nogen, der kender en, der er en monster, der er revisor, eller som kan hjælpe en, så øh, nej, det er i højere grad, det der, det der udfordring, det er at ture og stå ved en selv, og at nu går jeg altså ud og er selvstændig, som jeg tænker er det største spring, altså at træffe beslutningen og sige, nu gør jeg det. Ja, kunne du jeg tænker sådan, kunne du have gjort øh, hvis nu, nu prøver vi lige at lave sådan et, et tilbageblik på ja. det, du startede. Jeg tror du, du kunne have gjort nogen, altså de her udfordringer, kunne du have taklet dem anderledes, øh, end du gjorde nu? Nu snakker du om, at jamen, en, en måde at, at løse udfordringen på, at, at du stod alene, det var at gå ned på kaminoen, og så ligesom prøve ja. at måske at finde dig selv. Æh, men også det der med at starte egen virksomhed, kunne du have gjort noget anderledes? Jamen, jeg forsøgte alt muligt. Altså, Hvad for eksempel? For eksempel, så tog jeg fat i sådan en iværksætterrådgiver. Man kunne få sådan noget gratis iværksætter rådgivning, øh, øh, det rådgivning under kommunen, og øh, der kunne man få seks øh, sessioner, øh, og det det gav mig, det var, at øh, egentlig var det, blev det mig, der kom til at coache ham her, rådgiveren. Så jeg tænkte, at vi skulle møde 6. gang der, at øh, nu er han garanteret klar til at starte op. Øh, <laughs> og det lyder sådan lidt paradoxalt, men det var faktisk det, der skete. Han spurgte mig, om jeg kunne være interesseret i at starte en virksomhed med ham. Med ham. Og der blev det egentlig klart for mig, at øh, nå, men jeg har da noget at byde ind med. Altså. Og det er jo det, der sker, når du så også går ud og begynder at sige tingene højt, og begynder at øh, arbejde med, hvad er det egentlig, du gerne vil, og hvad er det egentlig, du brænder for, øh, og fortælle det til andre fordi så bliver andre også et spejl på dig, eller for dig, øh, og kan jo genspejle i deres feedback og de input, de giver dig, om det er noget, de synes om, eller det er noget, de ikke synes om. Øh, og der begyndte jeg at få de der små øh, positive tilbagemeldinger, hvor jeg på øh, noget, som jeg egentlig synes var barriere i, i første omgang, og tog jeg så, så lidt beslutning Ja, du vender den om på en eller anden måde. Ja. Øh, noget, som, øh, som jeg er stødt på, øh, når jeg sådan, har lavet noget research omkring iværksættere, det er sådan det her drive med, at øh, de her udfordringer, det kan faktisk godt fordre øh, iværksættere. Det der ja. med, at der er mange, der ja. bliver, bliver tiltrukket af ja. det der med, at det måske er så svært. Det der ja. med, at jeg skal overvinde, og hvis der rent faktisk ikke var nogen udfordringer, ja. så gad de måske ikke. Tror du, tror du, det er rigtigt? Jamen ja, sådan ser jeg det, at de der barriere og udfordringer, og det vil der være undervejs, altså det har jeg jo stadigvæk. Det er med til at kvalificere min proces, det er med til at gøre, at jeg bliver meget mere skarp på, hvad, det er, jeg, hvad er min idé, og hvad er det, jeg skal sælge, og hvordan skal jeg sælge det, og hvad skal jeg tage for det, og hvem er mine kunder, og hvis dem, jeg henvender mig til, måske ikke vil købe, hvem kunne så være, altså, så det er faktisk, øh, de barriere eller udfordringer er faktisk, faktisk katalysator for den proces, Okay, jamen, det er jo faktisk ret interessant, det der med, at jamen, det kan faktisk være ja, en katalysator yeah. for, hvordan man, øh, hvordan man kan blive øh, drevet til at, at starte noget selv. Yeah. Og jeg tænker, med, med de her udfordringer, hvis du nu kunne, kunne have gjort yeah. det hele øh, lidt, lidt anderledes, mm -hmm. hvis du skulle tage noget frem, hvor de, hvis vi også sådan skal, skal, skal tage sådan noget essentielt frem, yeah. hvad kunne du sådan helt præcist, hvis du sådan skal bare skal tænke over, kan have gjort anderledes, måske lidt bedre nu, du kan se yeah. tilbage på det? Jamen, øh, jeg skulle nok have haft nogen, der var bedre til at støtte mig, øh, som øh, nogle flere til at bakke mig op, fordi at, øh, jeg kan jo se i bagspejlet, at jeg faktisk havde en masse at byde på, og det, som jeg tror på den måde, jeg arbejder på så videre, det faktisk har en kæmpe værdi for andre. Øh, så jeg tror, at noget af det, der ville have været vigtigt, det var, at der var nogen, der bakkede mig op og coachede mig, undervejs øh, meget mere kvalificerende, end at noget af det, jeg skulle dengang, det var at, starte en, at lave en forretningsplan. Oh, øh, ja. Og det kan, det er ikke fordi, at øh, en forretningsplan er noget negativt, men det skal man kun lave, når det er nødvendigt. Og det er, hvis du skulle ud og finde investorer. Øh, men selvom jeg også har lavet store projekter og sådan noget, hvor der har været mange penge involveret, så har jeg aldrig nogensinde lavet en forretningsplan. Aldrig? Aldrig. Nej. Øh, Hvorfor? Jamen, fordi det har ikke været nødvendigt. Øh, og, men det kan være godt for nogen, men, men det er jo ikke det, der driver processen. Det, der driver processen, er, at man selv går af vejen og gør de ting, der er afgørende, som for eksempel at tage kontakt til potentielle kunder. Altså det er jo helt essentielt, at man er ude og snakke med kunderne, og det er jo også noget af det, jeg kunne have gjort. Øh, være meget mere klar på at gå direkte til dem, jeg gerne vil samarbejde med, og ikke være så øh, bange for, om de nu synes, at øh, det var ikke godt nok, det jeg kom med, fordi at øh, det kan jeg jo se i bakkepejlet, at, at det at gå ud med tingene, det giver jo simpelthen øh, noget feedback under alle omstændigheder, som kan kvalificere det næste skridt. ja, ja men det er, det er rigtig interessant, den der med at sige så altså udfordringerne, de, de bliver vendt til noget, det er noget positivt, og yeah. man skal ligesom bare vælge at, at se øh, se mulighederne yeah. i stedet for begrænsningerne, yeah. udfordringerne. Det er jo en iværksætter tankegang, synes jeg. Yeah. Øh, og så også det der med, som jeg nævnte tidligere programmer, netværk, netværk, yeah. netværk. Det er en, en meget fin men det er en, øh, en kogekniv. Det er yeah. simpelthen uden netværk, jamen så, ja, og eller så, netværke i hvert fald det der med at ja, bare tage kontakt ja, netop det med at tage kontakt og tur begynde at sige tingene højt fordi det tror jeg øh, det er noget af det der er en kæmpe udfordring for mange, det er at man holder det sådan lidt skjult og man vil helst ikke fortælle det til nogen og hvis man er studerende, så må man måske ikke fortælle det til sine medstuderende, fordi hvad tænker de nu og øh, kan jeg nu leve op til det der og så videre, men der skal du simpelthen bare øh, ligesom øh, humlebin, der ikke ved, den kan flyve. Altså der skal man simpelthen bare give los, og så må du øh, take, tage det tage hvad der kommer, øh, fordi at det er der du bliver skarp på det. Ja, det er nogle fantastiske lærere i år synes jeg. Og øh Inden vi, uh, inden vi tager den sidste del af programmet, hvor jeg glæder mig meget til lige at høre måske nogle råd eller nogle uh, kvalificerede bud på, hvordan man, man selv kan, kan starte, så skal vi lige uh, have noget musik. Et, uh, et nummer, jeg synes, der måske passer meget godt til, til det, vi steder og snakker om, det er Society med Eddie Wetter. Det er en podcast fra Skab Tanken, som er et iværksætterprogram på Aarhus Radio. Ja, du lytter til Skab Tanken på Aarhus Studenteradio, og her var det... Eddie Wetter med Society, en rigtig fin sang fra Into the Wild. En rigtig, rigtig god film. Også udover det. Jeg har besøg af en kvindelig iværksætter ved navn Marcel Bollette. Vi har snakket en hel masse om hendes virksomhed, Modle Mod Ku-train. Det er rigtigt nok. Ja, Modle Ku-train. -Ku ja, jeg bliver ved med at tænke. Ikke... Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker om Model. Molde -train. Ja, men, øh... og det var. Og det stod for. Model står for det at skabe. Ja. Og Q er kvinde, og train, ja. det er vejen. Ja, og vejen. Action. Fantastisk. Yeah. Øhm, og hun har fortalt en hel masse om øh, hendes virksomhed. Og jeg kunne godt sådan lige for at, og måske at binde en lille sløjfe på, yeah. øh, på din virksomhedshistorie, så mm. lave den der sådan meget karakteristiske fremtidsudsigt. Hvad er dine ambitioner med dit projekt, din virksomhed her? Du behøver måske ikke at, at, sådan at sige dit hvad skal man sige, de helt store, men sådan, hvad er det, du gør dig tanker om, når du kigger på fremtiden, bare de næste fem år, de næste 10 år, eller de næste tre år? Jamen, øh, noget af det, som jeg rigtig gerne vil, det er at måske arbejde mere internationalt. Øh, at øh, dem, jeg coacher, er ikke bare i Danmark, men, øh, og de laver også undervisning og workshops og sådan noget, at det ikke bare er i Danmark, men det er også internationalt. Jeg har så to små børn, jeg lige skal til at vokse lidt op øh, og blive lidt ældre, men det er noget af det, jeg tænker mig, at jeg rigtig gerne vil. Øh, og også at være med til at skabe muligheder for andre. Altså, noget af det, jeg tror på, det er, at, øh, at verden bliver større af at have fokus på, hvad du kan give, frem for hvad du kan få. Og det er også noget af det, jeg tænker, at man som iværksætter, det kunne hjælpe, en rigtig godt, at man har fokus på, hvad kan jeg give en i en sammenhæng, altså hvordan kan jeg bidrage, hvordan kan jeg skabe værdi, og ikke så meget fra starten at have fokus på, hvad kan jeg få, hvor mange penge kan jeg tjene, og så videre, men netop at, at arbejde ud for dine interesser, det du brænder for, øh, fordi så kommer pengene, og det kan man sige, at i mit tilfælde er pengene kommet, Øh, det gjorde de ikke lige i begyndelsen, hvor det var nogle, de første par år var nogle øh, lidt svære år, fordi jeg havde ikke andet end virksomheden. Men det er de kommet, fordi jeg netop har arbejdet med, hvad er det, jeg brænder for. Ja. Øh, et, og, og nemlig, hvad du brænder for, jeg, hvis jeg lige må, må køre en kommentar, eller det gør jeg. I tidlig tidligere program, der, der snakkede jeg også om det der med, at, at jeg prøvede at konkludere, at de de bliver drevet meget af ambitioner og sådan, ligesom det der, eller sådan det der mål med, at jeg vil, ja. jeg vil gerne noget med det. Mm -hmm. øhm, kan du net gen, gen, uh, genkende til det der med, at det sekund, du måske ikke har ambitioner, eller i hvert fald sådan en eller anden idé om, hvad mm -hmm. er det, jeg vil med det her, så falder mm -hmm. projektet til jorden. Tror du, det er rigtigt, eller er det uh, måske... Altså, um, jeg tror, det afhænger meget af, hvem man er. Ja. Men at, uh, noget af det, der driver mig, det er, at jeg også får jo fantastisk feedback fra folk, og jeg kan være en katalysator eller være med til, at folk de gør nogle helt andre ting i deres liv, og at øh, lige pludselig får de øje på, jamen hold da op, hvis jeg bruger mig selv på den her måde, eller hvis jeg starter en virksomhed, eller øh, vælger et studie, eller hvad det nu end kan være, øh, så er mit liv lige sådan, som jeg drømmer om og brænder for. Så, øh, så noget af det, jeg gerne vil, øh, og også fremadrettet, det er at øh, bidrage til, at folk de for de ting til at ske, som de drømmer om og brænder for. Jamen, det vil sige, så lærte jeg også lige en lille smule. Det var fint, at jeg lige kunne få, få, få den med ind over. Og hvis du bare lige skulle sådan, på, på halvanden til to minutter, bare lige sige, hvad alle dem, der sidder og lytter derude, ja. forhåbentlig en hel masse ja. øh, spirene i ja. eller folk, der allerede er i gang, ja. hvis du kunne give et, to råd til dem, øh, mm. det der med ja. at starte sit eget, hvordan kommer man i gang? Hvordan starter man? Jamen, øh, jeg vil sige, det der med bare at gøre det. Altså, at øh, uden at du har sikkerhed for, om det er den rigtige idé, eller øh, uden at du ved, hvad kan det egentlig bringe med sig, så øh, hvis du har nogle tanker eller noget, så vend det med en øh, god kammerat, eller en øh, medstuderende, eller en moster, eller hvem det nu kan være, som du kender. I talesæt, begynd at sige det højt, gentage det. Øh, og så handler det også meget om at udfordre, tror jeg, en selv, og øh, fordi jeg hørte på et tidspunkt en forsker der sagde at hjernen er konservativ så derfor er vi nødt til at udfordre hjernen og derfor har jeg for eksempel lavet sådan nogle små benspændskort, nu vil jeg give dig et her øh, hvor der står der forskellige ting på så man gør noget andet end det man plejer øh, og på de der står gør noget du aldrig har prøvet før ja. øh, og når man ligesom får noget af andre eller forpligter sig selv i et fællesskab i forhold til andre og siger jamen, nu gør jeg noget andet end det, jeg plejer, så fører det også noget nyt med sig, for gør du det, du plejer, så får du de resultater, du plejer at få. Det er korrekt, vil jeg sige, uden at lave for mange, meget en konklusion. Ja. Jamen, ja, fantastisk. Jeg vil bare sige, at det, har været, det har været vildt inspirerende at, at have dig med herinde og at lære en hel masse. Jeg har i hvert fald lært rigtig, rigtig, rigtig meget. Det håber <laughs> jeg også, at der er mange derude, der har. Og uden at sige for meget her til sidst, du er en kvinde med mange forskellige øh, projekter og yeah. koncepter. Og øh, forhåbentlig så har du lyst til at komme herind igen og fortælle mere om dengang noget omkring entrepreneurship yeah. øh, i forbindelse med øh, studerende og universitetet. Det vil jeg rigtig gerne. Det lyder rigtig godt. Det vil jeg i hvert fald glæde mig meget til. Det kommer så til at ske i et senere program henover efteråret. Det bliver rigtig spændende. Jeg kan kan godt love nu allerede, øh, hvis du kommer igen, at, øh, <laughs> det, at det bliver godt. <laughs> Tusind tak, fordi at, øh, du gad og være med her i aften og gør os alle sammen lidt klogere på, hvordan det er at have sin egen virksomhed og hvad man kan lære af det og hvad man kan få ud af det. Mm. det øh, mange tak for fordi tak. du at komme. Du har lyttet til Skabetanken øh, den her tirsdag aften. Og husk, at du kan like Skabetanken på Facebook, så du kan holde dig opdateret med hvem øh, der kommer i studiet og hvilke programmer der kommer hvis man synes at Marta Bollette var sindssygt inspirerende at høre på det synes jeg i hvert fald så kan man jo øh, like og se hvornår hun kommer igen eller så kan man også læse meget mere om programmet inde på aasr.dk mit navn det er Ebbe Vestergaard jeg er tilbage om to ugers tid samme tid og samme sted og øh, indtil da så må I have det så godt derude og øh, så høres vi bare ved rigtig rigtig mange tak for i aften.